Bismillahirrahmanirrahim ndugu katika iman tukiwa kwenye halaka ya pili katika e, kurakibisha maneno ambayo kwamba yaliongelewa yasiyo stahili katika wakati hunu. ndugu muislamu wakati huu ni wakati mzito sana kwa waislamu hususan wakati ambao kwamba wamefikwa na msiba mara mbili msiba wa haya maradhi yani kuenea na yeni kuangamiza na vile vile msiba wa kukosa watu kusali sala, sala za jamaa na sala za Ijumaa lakini tukiangalia kwa upande wa pili hii ni rehma kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni msiba naam lakini kuna khairi ndani yake tukiangalia kwa jicho la kumhusinishea Allah Azza wa Jalla dhana zetu husnuz vanni billah tutaona kwa kuwa hili ni jambo ndani kuna khairi khairi kwetu sisi na tusiangalie kwa jicho ambalo kwamba linaonesha, suu suuddhani billah kama kusema kuwa Allah ametukataa au Allah hatutaki, Allah ametuchoka naam vipi kupata ukunjufu au maelezo makunjufu ya madai haya au jambo hili pamoja na kupata jawabu za maswali tuliotanguliza katika kipindi cha kwanza tutaangazia hizi nukta zinazofuata kwanza kabisa ndugu muislamu fahamu ya kuwa majanga kama haya natokezea natokezea kwa idhni ya Allah azza الله jalla na kadri yake Allah subhanahu wa ta'ala analeta majanga kama haya misiba hili ili tupate kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala wala sikuoneshako ametuchoka na kutukataa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul rum dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima katika bara na bahari uharibifu imani mafuriko ya maji au imani vimbunga au ni mikurupuku ya ma ma maradhi au majanga ya kuangamiza aina yoyote kama ile il il il il imedhihiri kwenye bara na bahari kwa nini sababu ya machumu ya mikono ya watu bima kasabat aidi nnas matendo yao na maasi walioyafanya lengo na jambo hili nini Allah azza wa jalla asema liudhiqahum ba'dalladhi amilu ili awaonjeshe natija na malipo ya baadhi ya matendo yao ndio wayatambue kuwa ni matendo ya makosa laallahum yarji'un ili wapate kurudi kwa Allah subhanu wa ta'ala kwa hivyo hii ni rahma. watu wazingatie mapema kuwa kwenye msimamo si mizuri kwa maasi si ya mikithiri watubie warudi kwa Allah wamkurubie Allah wala si Allah kuwa amewachoka na kuwakataa ndiyo, Ibn Kathir رحمه الله Ta'ala asema, baada kutafsiri ayahini mwisho asema, fa subhana man an'ama bibalaihi, wa tafaddala bi'uqubatihi amitakasika mola ambaye kwamba ametunemesha ndani ya bala, anazosteremsha balaa na misiba lakini ndani kumbe ni neema ukiziangalia na ametupatia fadhila ndani ya adhabu anazotuadhibu au uh, malipo anatolipa nayo lakini ukiangalia kwa kina ndani ni fadla ile kutoka kwa Allah ndio watu wazingatie wapate kurudi wasife kwenye hali ile walionayo. Kwa hivyo maachara muslimin huko ndio mtazamo tunaoopaswa kuangalia haya majanga kama haya. Naam, kukuwekea wazi zaidi maana jambo la kwa kwa misikiti imefungwa ndio jambo ambalo kwamba limigonga pakubwa vichwa vya watu. Lakini kukuwekea wazi zaidi hili ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sheria hili iliyobeba mambo ya wajibu na mambo ya kupendekezwa. Pamoja na hivyo, sheria zote za dini hini, hazina madhara ndani yake wala hazikubali madhara. Zenyewe hazina madhara. Mtu hadhuriki kwenda kusali, mtu hadhuriki kufunga, mtu hadhuriki kufanya ibada yoyote. Na wala hazikubali madhara. Yaani madhara yanapochipuza kwa kulingana na hali iliyofika wakati ule. Ah madhara napokuja basi Allah azza wa jalla hutoa uchaguzi aina ya pili option ya pili ili kukimbia madhara na ni kwa kujengea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema la dharara wa la dirar yani sharia za dini hazina madhara wala dini haikuidhinisha madhara wala haikubali watu kudhuriana kwa hivyo inapokuja sasa kuswali mskitirini ni kwa wanaume kuswali sala ya juman ni lakini Madhara hii yanaweza patikana kwa sababu ya janga hili na ugonjwa huno na virusi hivi vya kuenea kwa kasi sehemu ambayo kwamba kuna nini kuna mikusanyiko ya watu kama vile miskitini katika kuswali sala za jumaa Allah azza Allah jalla akatupatia option ya pili kwa mujibu wa sharia hii na malengo ya sharia hii ikawa wakati huno watu ni kuswali nyumbani na kujifungia majumbani mwao wajilazimishe majumbani mwao waswali huko huko usije kuswali jumaa hii ni rehema na ni picha moja miongoni mwa picha za kuonesha wepesi wa hini dini na uzuri wa dini yetu hini. pamoja na hivyo Allah subhana wa ta'ala kwa rehma yake akatujalia malipo makubwa zaidi kwa kule sisi kujifunga majumbani wakati kama hunu, kuliko malipo ya kusali mskitini. naam tumekosa hii ni kubwa ya kusali sala za jamaa na sala za Ijumaa lakini Allah akatuwekea fadla kubwa zaidi انغالي <سؤال> يا الله <سؤال> سبحانه وتعالى اوكي wana mtazamu humu hunu wa kumhisinishia Allah dhanna utaona kumbe kuna kheri wala siku Allah amitochoka wala amitukata Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia kwenye hadithi ya Aisha aliyepokea alimamu Ahmad manarajulin ya taaun fyamkuthu fi baitihi sadiran muhtasiban yaalamu alla yusibahu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu ajrun mithl shahid hakuna mtu atakuwa sehemu tauni itakuwa miingia maradhi ya kuambukiza kwa kasi haya yameingia na ya kuangamiza alafu akajifungia nyumbani kwake asitoke kurandaranda ili maradhi hali yasipate kuenia kwa kasi sabiran muhtasiban akiwa amesubiri kwenye hali ya kujifungia maana ni hali mzito mtu amefungika na mambo kadhaa ambayo kwamba amiazoea kazi zake zimefungika kwenda kusali miskitini kumefunika maisha yake yale ya social life imia kisha ni jambo zito sana ni kama kwa umefungwa jela kwa hivyo inahitaji subra sabiran muhtasiban ya kutarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hivyo ajue kwa kuwa hakuna litakalom sibu isipokuwa kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akifikwa na الله ni وتعالى idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na akisalimika na maradhi pia vile vile ni kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi akiwa na imani kama hiyo atakuwa na ujira mfano wa nani mfano wa shahid ni dini iku na ni dini iku na wepesi na hali kama hizi kumbe ndani kuna kheri kwetu sisi tunapoangalia kwa, kwa mtazamo huu wa kisheria. Naam, ndugu Muislamu, ni kuacha sala ya jamaa misikitini na Ijumaa wakati hunu si jambo kwa sababu utakuta kuna mifano kama hini Tuchukue ki haraka tu. Angalia anayekula kitunguu au mti wenye harufu ya kuudhi. Mtume صلى الله عليه asikurubie na akae nyumbani atasali nyumbani wajibu wa kusali swala jamaa kwake ukaporomoka kwa nini kwa sababu ya harufu akija msikitini atawudhi nayo kusali je leo maradhi ambayo kwamba humjui nani amibeba ambayo kwamba udhi ya wake unaweza kufika mpaka kuangamiza watu kadhaa wallahu almusta na kwa maashara wa muslimin maashara al muslimin kwenye hali kama hini tukiwa basi, na mtazamo hunu basi biidhnillah tabaraka wataala itakuwa ni wepesi sisi kusubiri na kuhisinisha dhana zetu upande wa Allah subhanahu wa taala jambo kama hili na msimamo kama hunu tutakuwa tumefanana na wale wema waliotangulia masahaba Allah waridhie kama wakati ule ilipoingia tauni wapi Sham tauni ilipoingia Sham maneno walikuwa wakisema kama Muadh bin wengineye waridhia Allah anhum walikuwa wakisema rahmatu rabbikum wa da'matu nabiyikum wa mautu salihin qablakum hii ni nehma kutoka kwa mwala wenu kwa sababu umeangalia hili jambo kwa mtazamo hunu wa sheria wakaona faida nyingi ndani yake na ni maombi ma ya nabii wenu bio aliomba kwa kwa umma wake kwa sababu shahada ni chache kwenye umma wake akamwomba Allah ajalie vifo vyao vyone kwa maradhi kama haya ya kukurupuka ambapo kwamba ni fa, n, e, ujira wake ni ujira wa shahidi kama tulivyotanguliza kwenye hadithi ya Aisha alafu asema wa mautu salihina kabla kum msioninigani mpaka wema wale utangulia katika walikuwa wengi wakifa na vifo kama hivi naam nukta ya mwisho ndugu muslam. katika aliyosemekana anasema kuwa lao tutaiogopa tutamuogopa Allah kama tunavyoiogopa korona, basi Allah au basi malaika wangeteremka wakatusalimia kwa mikono subhanallah hapa kum imebeba maneno haya imebeba sehemu mbili ambayo kwamba ni sehemu za makosa na hatari kwanza ni kumtuhumu muislamu kwa kuwa anaogopa korona kama kumuogopa Allah subhana taala au aiogope korona kama anavyoiogopa Allah ana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni kosa naam ni hofu hii imeingia lakini si hofu ya ibada si hofu yenye kufanana na kumhofia Allah subhanahu wa ta'ala na hofu hii ni inaukiriwa na dini madamu itabakia kwenye mipaka yake nikupe mfano wa hofu ambayo kwamba dini inakiri kwa sababu ni hofu inakufanya uchukue hatua za kujilinda na hatua za kujipangia usije ukaingia kwenye madhara ni hofu inatakaniwa si hofu ile ovuka mipaka kuingia hofu ibada allah subhanahu wa taala atuambia kwenye qurani akiyangazia hili hofu au hofu mfano wa hili asema wa idha dharabtum fil ardh fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum in khiftum an yaftinakum allatheena kafaru unapokuwa basi hakuna uzito wala hakuna ubaya kwenu muipunguze sala wajibu kadhaa ndani ya sala ziporomoke kupunguza ima idadi ya sala kutoka raka 4 paka 2 kuondosha baadhi ya nguzo za ile sala kama kusali kuelekea Kibla ikiwa hali inahitajia hofu imeingia kuwa hatuwezi makinika kuelekea kaaba kuelekea kibla katika sala watu waswali wakielekea sehemu vyote au kusali ukiwa hata unatembea au umepanda kipando chako pamoja nakuwa ni wajibu usali ukiwa ukaondoka wajibu huno kwa sababu ya hali iliyo ukiisali kwenye hali ile utadhurika Allah akatoa ondolea le sababu nini ya, yaani, kama hini na wepesi huno tuliopewa in khiftum ikiwa kafaru Wale wal yakfuru wa wadhuru kwa hivyo maachara muslimin hofu ikazingatiwa hapa kama udhuru wa kisheria na upande wa pili wa maneno yake ni kusema kwa kuwa malaika wangeshuka na kutusalimia kwa mikono malaika maasha muslimin ni ulimwengu wa ghaibu ambao kwamba haujui isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kusema haya maneno ni ujasiri mkubwa mbele ya cheo cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hayapaswi tumsemee kwamba kwa kwa hajasema malaika haya hawateremki isipokuwa kwa nini isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala kauli za malaika kwala sema wama natanzalu illa bi amri rabbik wama natanzalu illa bi amri rabbik hatuteremki sisi kwenye huni ulimwengu isipokuwa kwa amri ya mwala wako kwa hivyo kusema kwa kuwa malaika wangateremka maana yake ni kusema allah atawaamrisha malaika wateremke waje watusalimie hadha taqawulun ala allah kunkum samia allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilm Wakati hatuna ilmu ya jambo kama hilo ili ni elimu ya ghaib ma naarif wala mtume hajatuambia jambo kama hilo na hili ni zito ulama wanasema kuliko ashirku billah kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo maasha muslimin hili ni jambo zito sana haya ni maneno ambayo kwamba hayapaswi muislamu au muislamu wazungumzie maneno kama haya tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga hili kwa haraka Allah subhanahu wa ta'ala atirimshe rahma zake اتُغَوِّزِي حالَ الوَزْنِ إِلى حالِ الوِقَاسِ إِنَّهُ وَلِي ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيه وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ